Іван Франку, Н.Н. Виступаєш течемно, порядно, і говориш розумно і складно, і лице твоє гарне та ясне. Заглядиться, дівчане, одно, та мене щось відтручує, власне, і смутить, і тривожить воно. Все здається мені, що налитий ти сльозами і кров'ю селян, що людською ти кривдою ситий, що твій батько дерун і тиран. За життя носить пекло у груді, заливає вином черв'яка. Та як світом прощатися буде, то пекельна кара тяжка, за всі зла, за враже, за обдерти збідніле село, як клеймо братовбійче і ляже на твоє мармурове чоло. І почуєш ти жар невгашений, що палитиме серце твоє, і тривога, мов меч наострений, твої думи й поб'є в твоїй груді, мов вихор в погоду, дикі страсті зірвуться грізні, і як вихор збентежує воду, так тебе вони внурять в багні. І рука твоя кривду всплюгавиться, переміниться в злобу любов. Ось чого моє серце кривавиться, як подумать, що буде з тобою. І дарма, що такий ти приємний, що друзяка ти з діла і з мови, що ти людяний, тихий і чемний, що бажаєш і стоїш любови. Людська кривда, котров ти годований, на добро не виходить нікому. Так огонь у солому захований, спалить двір весь, не лише ту солому.